Бійся багато, аби здоров'я зовсім не збавити Сидять за столом навпроти одне одного А за вікнами вечоріє журливо Заміж так і не вийшла Яке тепер заміжжа? А мені так не поталанило з твоєю сестрою Якби інші часи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 Горпина трекула ком по обличчя, схлипує і каже, що ти розбоєм живеш. "Оце Олька так тобі сказала?" Горпина міцно й гірко стискає губи, похитуючи головою. "Так сказала?" допитується хазяїн. "говори". "Не сказала."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 а вона не їсть, скрикує Василь Гноєвий. Ось я їй заніс, і вона їсть. То чого їсть, коли мене сварить, га? Хай не їсть. А чим бо я годував її? Кол госпі не розживешся. Що правда, то правда. Василь гноєвий кладе на столі два набубняві ліжилами кулаки.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 Гори дітей не мати. Аби вимерли? Я що надумав, горпино, ти їж-їж, підкріпляйся. Василь зноєвий зводиться, ходить по хаті, мовби його нечиста чиста сила колотить. Далі спиняється і каже, не йди в забару, зоставайся в мене. Переночую і завтра подамся. Е